Активізувались лівацько-екстремістські елементи. ОЕС розпочало активну боротьбу з так званими українськими лівими. ОЕС вдались до активних терористичних дій і взяли на себе такі резонансні злочини, як влаштування вибухів у Каховці під час фестивалю рок-музики «Молодь проти диктатури», у Харкові під час з'їзду так званого комуністичного союзу молоді, у Львові на мітингу так званих молодих соціалістів та у Київському університеті під час так званого всеукраїнського форуму лівої інтелігенції. Відомо, що після цих терактів радикальний лівий рух Україні пішов на спад. Особи терористів не було встановлене, а решти не проводились. Великого розголосу у наших та закордонних ЗМІ, що спричинилось до певної реклами ОС, стало вбивство кандидата у президенти від об'єднаних лівих сил Михайла Пролетаренка. Відповідальність за яке взяли на себе ОЕС. Це, як відомо, сталося у вересні 1972 року, що дало змогу кандидату від ОУН перемогти у першому штурі з добрим відсотком і, крім того, покласти край чотирирічному експерименту з так званою багатопартійністю в Україні. Коли почалися відомі події на півдні Росії і постало питання про розчленування цього державного утворення та зведення власне російських земель до території Московського царства, а для забезпечення цього процесу необхідність ведення обмеженого контингенту українських військ на територію новоствореної Кубансько-Донської Козачої Республіки, підпільна організація ОС розгорнула масову пропагандистську кампанію на підтримку цього заходу. Незважаючи на те, що наочна агітація ОС, листівки, плакати, гасла, графіки, все, до речі, виконане найсучаснішою на той час поліграфічною технікою і на високому художньому рівні, носила неприємний для уряду президента та ООН характер. Назагал вона сприяла формуванню громадської думки в потрібному для урядової політики руслі. Ведення українських військ лише на південь Росії – це паліативний захід. Росію треба окупувати цілком і надати військову допомогу декларативним адміністративно-політичним одиницям – Сибірське ханство, Уральська конфедерація, Далекосхідна республіка – для їх повної державної суверенізації. Десь така концепція пропагандистської кампанії ОЕС. Менше з тим президент України дав розпорядження СНБ ідентифікувати цю підпільну організацію що зробити не вдалося, не дозволив глибокий рівень законспірованості ОЕС. Наступного десятиліття ОЕС перенесли свою діяльність на терени Росії в місця дислокації обмеженого контингенту українських військ. Робота з особовим складом ОКУВ велася анонімно, але судячи з того, що майже кожен третій український офіцер симпатизує ОЕС, доволі ефективно. ОЕС, поштою та кур'єрським зв'язком надсилали українським військовикам регулярні посилки з так званим дефіцитом: американські цигарки, шотландські військи, німецьке пиво в бляшанках, бразильська кава, англійський чай, українські продукти, французькі презервативи, японська електроніка, італійська білизна, шведські шкарпетки тощо. А одночасно з ними свою партійну літературу, бюлетень ОС, кров за кров, газети. Меч без щита» та «Вереск нації» журнал «Літературний теракт». Починаючи з 1990 року ОЕС вдаються до нових форм своєї протизаконної діяльності. Задекларували ОЕС перехід до екстремістських методів політичної боротьби анонімним інтерв'ю в Чернівецькій, знову Чернівці. Отже, можна зробити висновок, що це місто є постійним осередком ОЕС – газеті «Дзигарок». Не називаючи себе один з провідників ОС в матеріалі під назвою Терор Штука тонка, оголосив, що ОЕС переходять до політичного тероризму, бо невинних, мовляв, немає. Звичайно, місцеве відділення СНБ негайно допитало журналіста Автовізія Саміленка, автора цього інтерв'ю, але він розповів дуже доладну байку, що, мовляв, до нього. Як до знаменитого журналіста, підійшов на вулиці зовні нічим непримітний молодий чоловік, представився керівником бойової організації ОЕС і запропонував дати інтерв'ю на тему збройної боротьби організації ОС за утвердження Української імперії від Атлантики, мовляв, до Уралу. На що він, Автовізій, Саміленко, буцімто з радістю погодився, бо на те він і журналіст, і усе це чемно написав.